ongi etorriak beste behin Bidazoa be, bidazoa eskualde honetako Irrati zaio berri honetara Ainsusen zirrikitutatik edo zirrikitutuatik Hemen silozibeneako Eraikin boro bilo honetan daukagun irratitik Ekoizten den zaio hau irubebikoitza.silozibenea.com Eta antxeta irratia larogeite behatzi.saspi Hemen, txingudi badian, ero be bilazoa bila isu di honetan Bai, baiara hontan entzun, dezake zuen, irrazaio azkarra Bueno, bueno erran bezala, esan bezala onge torriak denoi eta nahi badizia hemen zenbait kontu entzun, ondarbileri buruz eta baita musikari buruz Bai, bai, agertu kionetatik pasako diren taldei buruz Eta zitzingo dugu, eudetaz Ze hemen dipasako dia gainetik Eta, bueno, bai, haizkusentzunezkoak izate madira ere Aora ingoan, ehilaren badaukagu kontzertu bat Zera programatu eta Aixusen, Ondarbiko taldea eta gobernors Euskal taldeak izango ditugu hemen silozibeneako hau, aretoan Bueno, ongiturria guzti eh, Ondarbiko historioak, Ondarbiko kontuak Ondarbiko jendea emakume el eta gure eta atxo eta hondarriko solasaldiak eta jolasak bai bai hemen silo cbneatik zirrikituta diseio makarela sueekin ongi etorri gaur e, 2011ko abenduaren 12 e, baina ekoitzia egin dela ostegunean ehesan bezala osteguna baldin bada gaur kontsi eta zorkunde jartzen omen du egutegian neraz gai jai eguna ventzatego aldean Konstituzibea izan genuen kontsita dugu gaur. Biarreren onbaiten batek zubila dauka puentinikeko. Zainianku ez nilanea fan beharra dut. Eta, bueno, hemen, e, saio bat. Ordu bete, ba, azken boladan nahiko laburra bot baita delako. Eta zerrikitutatik saio, fite fango den hau. Suentzat, hemen dikaren. Silozibeneako urpekari beltzma jenta honetatik. Onketorriak ba, ba esa mesa langiiturriak, eh. Gaurkoan ere, hemen daukat Hondarbikota irungo euskera biltzen duen Txomi Sagartzazuk egindako liburua egun. Gaur egun ondarbiko sinedotzia dena, e, kultura zinegotzia, autetxia, eh herriak hautatu zuen eta, bera, bera hor dago eta saltza guztietan hartua, eh? Burua non nahi aurki dezakegu argazki guztitan eta kulturari dagokion, Hondarbilako kultura ekintzei dagokion zera guztitan. Ba, zera guztitan, xaia guztitan. Baitare daukatemen ere zukalde txuan, eta ja pasatzen, denbora pasatzen ari da, eta berekin egon naia nabil, eta ona beraie, bere gogoetak, hausnarketak, eta historiak eta kontuak ekartzeko, eta lurde zubeliak gara, garainoren liburuzka emendaukan ere zukalde txuan, eh? bertan, ba narrazio txikiak, ipu txikiak, e olerkiak, e musikatutako abestiak, eta bar ditu, bertan. Eta Facebooken, jarruiko hitzak bidekin E, ba, badako azue sartzea eta badako zute iruzkintzea lagune egitea itxikitzea eta bertan ja da boste unbat itz e, ja, itxintxilikatu daude eskegitak eta nor edo zein sartu daiteke bere lagunai, hondiarbiko itzakien lagunein eta herriko kontu hitz eta jolas eta guztiak eta oiek eta ba nola patiere ba iruzkindu, allegia, alizikan ba esagerak, esan Ba, mm, ba, eraldatu, moldatu era bat mm, ez badire, ez baldin badire egokiak e, zer esanaitu honekin ba bueno or hartzen da argaski bat argaskai deskribapena bat kar Argazki horren deskribapena eta eh esanaia, eh, ondarbiko hitz horren esanaia, eh? baina jakin badakigu hemen e, ausotik auso aldatzen dela pixka bat esateko esanmoldeak eta hitz egiteko era batzutan ez. Baina oro har Uh, Orohar ba naiz eta hildo beretik jarraitu, ba ba gisia Hondarbilan baserritarrak eh kaletarrak eta portuara ditugula eta be. Aldailer aldesberdinak izaten direla hitz batetik bestera, ez? Eta bueno, guztia orran eta Sonjarbiko hitzak hor, e, sal sosiol horitan Facebooken aurki dezakezuolanaren e, seinale emanta gero. baita ere hemen oso e, gomendagarria dela ba, ondarbiko eta Irungo euskera Txumizagarrazko liburua, ba etxeako mezin etxean ba, pala batean Horrizatia endanea lerratu, bennon, beti edeskura gara, ba, bueno, e, gure izkuntza maite dugunok, erriko jendiala gerenok, eta bueno, beti edere ba, sustatzeko gogoarekin ganorakin, eta go, sustatzeko irriki horrekin, ba hemen no, olako gure aletxoak hartzen jogu, eh? Eta hause bat behi haitako bat, zergitutatizai hau. Ba, horta zertik antzi ba, mamia hori izaten da normalki. Alata guztiz ere, beti ere, ba, musika grekin ustartzen dugu saio hau, eta elkarrezketekin. Elkarrezketak, mm, ba, egindakoak, ondarbiko jendeari egindakoak, mm, ze, ondarbilean egite maitu makarela bere elkarrezketatxoak, eta ondarbiko emakume eta e, gizo gizazeme, batez ere, elduak direnei egindako elkarrezketa dire. Ze, behiraiek mantentzen dute, garaibateko egun, gaur egun, bimila amaikako gabenduaren Gaur beratzi aldean bada, gaur egun hondi mantentzen dute duela denbora bateko aspaldiko euskera. Beraien e, min ganean, beraien hautan hitz egiteko era beti bere bere gurasoengatik eta bere senidengatik jatorria daukaten daukan. Ba mintsoa, ba oraindik mantentzen dute eta hori berreskuratu ez, hori mantendu eta indartu beharrean sentitzenaizni makarela. Bueno, guzti hori esan musika pixkat. Gorkoan, dantzagarria, eh? Konten zaigu, bai, gorputza daukat, pix, pixka bat ijitu, ijitu, ijitu gorputzerakin, eh? Erran nahi dut, bai, bai, daukat, e, kitzikatu, eta daukat, e, pixka bat e, zera hor, nehar eta bueno, dantzalak ojoera, parrandalak ojoera, bak, gizute, eta, bueno, eta ni, atzera fanak, atzera fan, eis, atzera fan, atza bulta batean, kiku bat, eta, ara, azik hausek, Delako oh, boladaretatik eh, olako honatxekarri dut Eta bali ebede zinogona da gure YouTube Eta YouTube honetatik, ba klikatezkero, ba hemen txedaukata M-A-R-R-Z -e Pump, nola da? Abestearen izena, Pump Up The Volume Eta da M.A.R.S Pump Up de Volume Hori zerrezen nahi du? Ba klikatu eta pasak askasak edo sanpasak goti volumena. Ai, ai zu, volumena i musika entzuteko. Hoxet. young bai ba CBS <laughs> dura bai etekoa hori hemen izatute guretzako Emeri da. bi bisilla ni beti txikitatik emeri jartu. dut nere emeri emeri ni bueno ni beran <manyan> nahi <manyan> naiz bueno hemen orain jakin badizia badakizia zein de makarela leo piskata horixo fanta ba badakizia Zergitutatu izai joan zaudetela hemen e, laro eta behatzi.sazpi edatzen dena antxeta erratetik, iparro e, ratzaren oztien aztelen ero, eta oztegunetan errepikatua ba iuntzeko amarretatik aintzin erat, beraz e, errepikatatuka ausa jo bat egarizat entzuten baina, ara, kontu kontalian nintzen hor, koldobiketetan koldobikekin koldo haber, haber ondarbiko hitzak, ondarbiko jolazak eta ondarbiko izkera batik baina da, lan ikot ez da, da lan ikotza, eh? E. Estabela Nekotz. Bueno, binen estuditu ni orrizutuna. Ni hemen ezagutzen, jende guztiek ezagutzen hautzen da. Ja. Ta egoten naiz bakoitzen nor. Hori da, jende guztiek ezagutzen hautzen hau eta lehenengo agurrak eginta gero eta aurkezpena ba jardun duen. Baita. Binen Alkainetz Alkaintarreta. Ez, Abizena Amunarriz. Amunarres. Bolengo txanda leunitzen Amunarriz batekin eta Munarriz Oronoz batekin. Ja. Bai. Berlitzasun ibilki dela. Bai, nere lengusoa. Lengusoa ere bai, bai. Roita bihurtze hori Martxo ni Tentsula ta jo, Isenorainen antzi. Juanito. Juanito zen. Nera lengusua. An barrenatu topinu merekin. An sola maior, zor ez daite kop chipriko dutenimosi ja. Mari Luisa ta Mari Luisa. Badakizu euskeraz. Badakizu euskeraz den Maria Luisa ta. Maria Luisa, bueno Ez nik ez ta kit, gilla. ez? Euskeras ta kit. Kikerderas Luisa invite nice. Nik Ardereras Luis Luis Miñuiskes bakia izan Luis Nolayen den senen. Coldobika es... no. manicina con macarela Coldobique Coldobique Euskal za india iduri dute hor nere esa open eskaiekin ba adierasten ze isenaren nondi norakoak Amunares <güls> Talcain <güls> <güls> ondarbiko bi emakumeekin Isma Garela butron paselakoan. Hokiek, eh? Esan ondar bitarra, gurazo ondar bitarra, gurazo zen onara baserrira lanera eta hemen Taseco... gehatuzen. Tasela baserrikoa. Bai, naizor estakit. Arkolieguna misarrikoak krateizko. Bai, usteu zarraiola. Zepachola. atxe hori. Atxona. Eta gero, bueno, ati honan emengel ditu, zen behalaba kiruki, eta bai. atxea... Atxea ar ondarbitarra. Arrantzalia, nuski? Bai. <laughs> bai. Arrantzalia. Amunaharriz tarra, gez? Bai, Arrantzalia, bai. Da, bizi juztien Arrantzalia. Arrantzalia, eta gero egiten zuen arraian subasta. Bentar, bentarrian. Bai. Maixi, pilote, kanyik egiteko jatko nortu zen, mena atzera. Bola jo, tak, eta ara, beltaka-boltaka zuregitzen zera. Ni, da zuen, ni txol hastiak. Bola zenbakia daze... <tun noticeable> eta non nixerio zagon, horren besta erraibia erdut. Ja. Aure, Numura zutetan. Bera zituzen dut, zuregitzen dut, zuregitzen dut, zuregitzen dut. Aberazaren epaile ergoten dut, zuregitzen dut, zuregitzen dut, zuregitzen dut, zuregitzen Zubasta. Zubasta, hainbeste nahi eta hainbeste... Bai. Ego bai. hainbeste, hainbeste kilot, hainbeste kajat, hainbestea piezatunt, horrela. Ni hori iztut bizitzu, ni lehenkoko zer horiek benta sautunun bestia. Binen ura, jubita Malauien bote intzuten eta... Ba, hori, bai. hori dagoa libre, tokilea plaza erriera, hori atzakor. Elisen atzeko din ez eh? hori Orbi zilem nire, zuek horri biltzen zineetan, zuek arraia karriatzize... Atia portugarra. Ni, da, dut fotografiarra... Markatu e egero, luiset, txandaka. Atia portugarra, eta nire amak kaletarra. Kaletarra. Kaletarra, ni hemen ikasenua nigerika, hemen nikuen lagunak, eta atiak ikentzian, or, bentatekan ikentzian kontu hartu. Eta gero itxera joatian, izupeena e piskat. <laughs> Olarroa, ni nire batetan, zeinak esaten dio nire atiari eser. E da zerto hortik Ateko Ortega nere kontuartzen. Kontu zure <tareguitu tareguitu> kontu baniatzen siniela? Karo, mi mutilka neska, ta, bai. Si orduan. orduan, orduan, orduan grabi eta si. Orden ez? Nor bere aldet. oso lagun ona kezando du karriko konezka mutila ke dena coso lagun ona. Ez ba genuen Igerika jakin. Agur, samarri bete opinio, non bisu sinita solo, San Pedro San Pedro Kalian. San Pedro Kalian eta nuskia, enmen kaisarra putronen denakonara turtzen. Denakonara. Ata, emen niguera batentzen, emen niguera batentzen, bat horiek. Bat horiek. Zena dut eixan, bat bat bat, bat bat. Goyan adinaren betiko. Nara eta bosnik. Nara eta bosnik. Hortzun? Hortzun? Gastigu izagozen? Ba, jau, gastiguda. Iruita Mabi. Iruita Mabi. Jor, bat izio. Ez a Mari Luisa eta Mari Luisa Mari Eluisa A eta Mari Eluisa B. Be, Ezan, amunarriz, talka, bide geren. Bileka. Iguala dizia, bide geren. Ze horretzapen, lehen baforri zu, zu... ba, eh. zu geta... ez zuz, sarrago izakita, hau ikusiko zenuen, gaztio izakita Gu Gukat ere, igerikata. Eus pixkat, maero zalkainan zertzen, basarritarrak eta... Erronzaliak. Bide garrantzaliak, amat atxak. Amat atxak? Amat atxak. Atxatzen, zuten itxia hor nono da, baina kalle... Horma, kurto <laughs> <gülüyor> ero, sa, eh? zu... Ay, ez Eza... sozani, e, xe, es, Ni dena da zuzitzen, errol utzitzen, gure kontorik, eh? Utzitzen gazien meni xertzen herri jan? Ah, ezkarrik asko. Ez da, txol estimatu. Gure kontorik ez ez ari? Ez, ez, gudu. Ni bihatzu gena da norberen bizi eta kontuk eta itzitzen <gülüyor> blaganaren itzitzen izkabatik. Bueno, Zera, hornean. Gure kontu ginen franzinu, bi urte, jeir urte. Franzinu jeir urte uh, zer, joan gejent, eta nire osaba, arkain, beste arkain hori, badak ez du, patxi arkainta... Selegne orduan kaita. Ba, ohi dena zutenak, dena zuten arra. Horri egen murazua zen kontsejala. Denbe eta tokatu, zen tokatzen den mezala kontsejala? Xi ba, e, si negozio illa. Gauruna altsatzen da. Ez zaken. Na, altsatzen da. Eta euskera <laughs> garbilenego. Gero jende gastua badake zordoan, jende bestu beti. Orain eta beti. Orain eta beti eta... zen fitxatu, eh? Fichatu, osea berizkoa. Ba, ta. Pues ane kontuingen. Ha zor, anon zizuribino. E, gu joan gaien. Zuten barco bat, Ordongolorio-San Antonio, yeah. men eginatzea talerra bat zen hemen. Bai, hemen nizan zen... hor botatu zen... ...mixiko ez Mexiko zaten zela eta... ...mixiko... ...makina aleman batekin... Ah. ...alemani itikarekoa motor... ...matramuio ekin... ...matramuio ekin... ...masino... ...matramuio ekin... ...matramuio ekin... Ohi, no les dira pisos mejor, era que no era erderas, erderas ha que sanadora. También me ha tremblado. No tan mil locura, es puntan matamulloa. Matamullo, ¿es? Hola. <truhene> <truhene> <truhene> Esa me misa. Agur. Etaruntz fan itzuriminun. ¿Qué garalla ornu zu izautu? Se noen, ¿eh? Mari Luis Alcain. Pues, sa tenisu ba, konse zen senerao sabori. Bai. Eta momentu aretan baxsur zen republikata zerrebuelu zer orduan bai golu kontu naiz ezikemorak boa hoy lasayo tu intutor ordo motorra berria zeretiken alemanetik ekarri maquina ezikituko zen bai zetzi ziren bajores kon karbon bajores harak ikatzeekin no eta borrun zen motorra dieselo ezik ezitzen zu orduan... alemanetik ekarri zutala Nien niskatik egin zen, eta oroitzen ez nolak itxien kradaritua, amon hau yeah. zuen bizitzen, eta jaten zen zer egin dut lekoa Niziko horrela ba, pixka ba. bat... Eh, aimata, ba, zantzartu denak... eta martxan. Eta martxan. Eta irurtzen... Eta gure hatzak eta jostoko makina hamarra zuen, turartu-turaren, man. Aruntzen, man. Han ba. zerbait itxiko zuen, gero lan inibiltzeko... Gero egin zuen, jost, gero historia, handik Andere batak hartu zigun, horretzez ni burtze behinan, naztu dena untorren behin irri bilgarria eta gero maria-maria gine, eta gero handik baionara atzera refugioa, refugioa eta non baite nitsera, erro dena bat toki batera han hartatu intziren, toki bat hartu in intziren eta... Eza, zantzioguten, pues, zera zela, han baitzela lekoa eta nahi, brazun juan, ta, joan, erron joan eta gero handik, zeile bat eta nahi zuenak, Serala Franzin Gilitxo eta Naietsuena Berriz catalunera catalunera. Ba, también va, o, en en mengun d'arbitrar de gente, mas sí, de gente, va a ser va a va, ser de, Tolosa, ¿eh? Tolosa. Ba, Ipolita Tolosa ta de Antzien, turaiek ere torrezioona da. Batzuk eta seral, mi onola fichatua zen, como gure osa. Etzuen bereide de deusez, pues Eta zure denak, alkaen tarroileak zera denak, zintu diren denak, ah, ay, eta zera denak, pues uraileak eragumiek erigual, bine honon batxek, diketa, eh, jende txarrak, mirila duenak eta zatzen dira ez, betiro eta gerra demoran gehiago gehiago gehiago gehiago. Azizke hartu biek atxak uratze makinista eta atxak patroia, nire atxak. Joan genien, tepantzuten, bai honora, berkotan amarratu dugu zen, eta irustu eta behean guretxu. Eta, haini zure, a, anai arreba gehiokin, oro... Zutena, nena grabazta nahiz, eta gero zer. Genei gordea hitz entiute eta gero... Bai, bai, aza en algún sitio de esta portuguesa que esta calitarra contada y gorro si era venga ahí va corregate y San Juan la metí con te decir el carmo turco calitarra que se ha enzuta la portuguesa como si corto talo al está eh, va este buscada calitarra, tirritarra y Your feet are stumpin' and the jam is pumpin'. Look ahead, the crowd are jumpin'. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at and you'll find out if you do that. egin bat eurile egin du abesti honen ondoren, eh? Ezker hostik, eh? Teknotroniken pump up the jam abesti zau, dantzalago, ta, zera bat eh, markatu zuena egin zuena, hemen, dik aurrela pump up the jam Teknotroniken abesti honek, zera bat eh, adieraziko du, eh? Hemen dik, urte honetatik aurrera, eta hain Eztaz, ez nahuzi hurtea, baina lara hita, lara hita behatzi, lara hita hor, lara goiaren azkena da hort, dantzarako ternotroi taldea izan zen, talde, izan guratsua eta oso nabarmena, eta zera bat jarrizuna zer horretan. Tantaguk eh, onjarbiko hitzekin jarraituko dugu, eta claro batzutan... E, makarelak esaten dugu, elkarrizketak egiten dituta, gero esaten dieten, besede, zatitxo sati bat, batzuk eskatzen diot jendeari eindako elkarrizketatuare ia jar diezek ia jartzerik badauzkadan zatitxo, elkarrizketen zatitxoek, beraile eindako zatitxo jarri, jartzerik balditu den, ba, beraien baimenarekin, irraten eta esaten dut ikikusi, baina, claro nik ezin dut dera jarri, eta baina batzutan nire espatzen direga, oza baina, bueno, inolako zera gabe en, en, maliziri gabe eta inolako borontate txarri gabe eta inolrenganako e, zera gabe, gorrotori gabe hemen hemen egiten dudana izaten da ba, ondarbiko hitzak ondarbiko jolasak eta ondarbiko izkera doinuak, berai, berai, dinoske, eta doi nioak pertsonaiak beraia edinen oske eta beraien historia eta beraien bizileak ontatzen diratez baina hori e, da bilatzen dena Euskarako ondarbiko Euskararen adilazgarri ezaugarri horiek ez da bakis altalde Portuan, Daportuan portugarrak Garrantzalez inguruko giza talde hortan sailkatzen ditut. Ta beretan banitzen biak, kubeok gordilla karrokin eta baserrira. Nazia ondarekin hasi. Nazi? Bai, bai, bai. Bai, bai. Taureu ongarri eta leiku leiku ederrek izateko eta eskap eskorran etzen. Bai. eta Hor duzuekan eta gero gazterilla zuena, emakumeen historia ondarbilen badakigu ere nola izan zen, gero, karriko ero labaderua nasko, madaren karriko nasko... <laughs> Igandetan labaderora, arropa garbitu, astalenok arropa garbitu izateko. <laughs> eta gero... En... Eta rantza hona zirenian, pues, arropa gehiago erosi, minon bitartio hortan. Garbi joateko itxasero astalenian, igandien garbitu, uda partien bentsat, Zazkilla de <laughs> eta dena garritxu. Arraileak nibilikoa zazkillere garritxu. Eskobilia kintan, frantzatik gitarri eskobilia darra. Bruz. Bruz. Eta anaiak, hasta lehen nien, garropa goxio goxio, tuta, dena eta zo pizza sinitenia makume guzti egor ere hor ibilko ibiliko sinitenia ondarbiko kontuz eta bai eta yes? ni beti niño le da de que llevo beti arichu eta aiakitik masu tan arropa lo garbitu niger posible una tan niger garbitu ala naya garropa garbitu zasarpatoko estan lenien eta bueno kontu kontari ere ikitzien da. Ze ama komuniti emetire, beterio aurro saintzen, maramaten itxien zerbitzatzen. Arropa garbitzen dut ni gonen zetasptzen. Memorio ie gusttien. Da bai. Eta, <risa> bueno, ber chat chatando. Bueno, bueno, buka tu, ere hemen zuen bi hartu. Zukanio gonzin eta franceses ikasiko zen eusko. Bai, denda batien zera despatsatzen ere. Ba, sodo alus. Cómo? Saba. Saba très bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Como ça? Como ça. Eh, eh, estoy allí. No se tarda. Así, así, así. Gracias a todos. Pero a mí todavía se le tiene. Bueno, udan futbolista que son una gobi que ya carrer o no falta que ya pues Mira, mira, esto que es justo en garbicho, ¿no? Se, se te lo tengo siempre, si Española. E, siginäk franceses a carreras de no garbitu bertu. Claro, si relajats eta sustena calidad trakota dena den ah, eras. Ovviamente bete eta Un negun ustu. Claro, ¿les? eta care nagun guri mal. Bañisteken eta zuek ibiltzen dituen omengo fendia gura kontzen. Dani zen eta eta ni bu bisekin mitxe etxego rei sei na zure chebatia. Maiorren pura cabretona antabritura tio cabretona bai no polita no superpolitaba eta la maketa orulatzematu zen. Iztiziki eta mesitigen niia solaren bitizeta ama nora maestra segurama atsari konpontzen. Ona eta pura posango tsari bi bienaian osena rantzari eta iriste testien patrulla pues, te pues así siren barkuan lanean eta kapretonguan eh eta ni itxasunaan ibilki ziren hasi ziren million sanpam de los centi en españolak insisten beluntziatu eta ke ala si e, donivale no itzutu sentitzen denunciatu sentitzen ikusi zuten arraia samatzen zutela guramak txariek listatu ba Ata zen patroia, eta zen patrolla eta beste be ze makinista estan ziren bi hurbarko txarzigak ta kapreton zeuzon zusuzuk Bueno, ikui, arau fananaz mino nas pasada no la, la, la segundu. Ba, la estacada dicen yo te cero ir a ella estacada. Era es un rasco, era pizaldita, ese orduan. Donibanik gara zitalse hatzematen zuten ba. Soa konpontzen, aita, homenbe zalantxu eta zera, denatika Ordu la Rosella eh? Amaren al, eh? Baitareztak, mehintzikillen etzen ordu, ramabi uten ikuen. Orduan etzien estare, barrak eta itzarso atentzia, arrisko bide ezo en orduan. Ba, atzitibarra zen zo txarran. Horri da. Cabretonetan. Zuko zukuzo ze Pasadan, esanak. Eta jendeak haritxu gehiago. Haritxu, arroxel, aldeura eta hori... Hori ba, ba. pisko gotxi gehiago. Oain guzti ero bat engara, no? baina eguna pasatzera. Eguna pasatzera. Adela labak egipatera. Alajaina, toke partada. Ja. Hora, eh? ba. itxas, nabala... Mino baina oso, kanbiatu, klarintxuten gero... Lehen ementzen, jabretonen, zera, fila bat itxe, baina bezala, bandana bat horrela, eta itzazok, hondiak, hondarrak endutak endut, eta endut eta. Guha ngeneen baserri ziek ai dien horrela. Biziko narra kendu ta idien. Ai dien taspetikal zera. Te quero erorik. Te querin susten pasivo bat handago, per beste quizá, beste quizá, hemen ezela dena hemen intzite. Ni hemen hasen beti gure oroitzen. Zu bad zu badakizia ari. Zera malen karrikaino saiatzen. Bait ere ez arteketute, ba. Adiklaritza. Herobiskana gapiskaraga. Hau, dena Ni... ondarra baitzen. Dena, ondarra baitzen. hori zuera igual. Ondarra ezagutuz, Ni... es, nahi zauratzen. Hoa binen ondar gehiago nik izagutuz. Oneri zagutu claro. nahi. Hemen askeneko... dikote ginen, enbest alderak, Maria gotxitzen zen egin hor gotxi. Oñez. Maria gotxitzen zen egin, oñez pasatzen ginen. No, oñez, oñez. dekera zautzen zen, Maria gotxi, <laughs> eta korriga denak ez zuzatzen. Mariela bato, bato bestiak, esto... ¡Hala, me hubiese ya! ¡Has ido corriente ya! ¡Has ido y Isa, Isa ya! ¡Lengo! ¡Vestalderas! ¡Isa! ¡Isa! ¡Vay! Pasa, ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Isa! ¡Oreguense! No, ¡Pasa! ¡Isa, Vestaldera! ¡Vay! ¡Vay! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa isa oreguense pasa isa vestaldera vay vay pasa ah. pasa pasa Ba, lehen ez, eta ute, ondarri bideak izena berez ondarreko Ondar? biria hori nesan. Izan da. Kat argazkik, fotografitza hartan ikusten da, eta ireia honi eze bai zen. Ikin, ben duen baita ere, txiklatan. Txiklatan gertan. Txikla txikla, txikla, txikla, ta, eman txikla, garbitu ondo ondo, itzazeko kantin kan, kan, baten itxera eman, eta arroz peskatekin bediala itzuna amak, arrozaka, da, arrozak, hona galitzen zen. Oso hona. Ziren putzo batzak. Urek engelitzenak, wow. eta eta mañera zehela. Bero behiruak guztietan, jarri eta mañatu ditsi. Mañatu da izkileak atzaman, ere? Eh? Txirlak. Bian, lagun bat oso jaiuezen, txirlatan. Eta gelditzen izan bereri behirekat. Zaten nion, nola da kin txirladela da? Bixolo, bixolo, bixolo, almeja. Eta... Emakumia zen? bat txirlak. Eta espada, xol hori gero dauz ikusten. Pasa, pasa a escuchar y pasa ta soño y kemba du da. Gero arrotu eskuekin ta ara txirlak. Olei, olei, kasimarisa, olei, kas. Ta tri, ta ni gerronduan, ni gerrondoko Ta tri, tretxu gude. Au ta tretxu, bai tretxoka sartuta, gordir ditik lagun ban, la auditan nere laguna zen. Arek gordir diten sartuta. Ta kamporatarak, ni ni izena. Beri ra Sí. Eso, ya se había Andria jayos en el fuENTE. Sí. Sí Y le dissé por eso. ¡F duy turno! ¡Hora ya iba una! ¡F drafting! Las g理as más maloscaritas de la es, es, es... Infacoren como locales y checen. No hay alcoholes que viven en esteינה... No deikes,erstalla... Tranquilan tipos debecause. Eta, pasa, rastriloba bezala, goitibera, goitibera, goitibera, goiti itean, soñu itean, nara txirla. Ah, ja, to, bak oitza pasu bere trekimaio ero eh? atzemateko, han urtetan. Gure hoxemari mila zielos bezen, la, ungoien begoa. Oitzen zaztaretaz? Gai. Hoxemari itaz? Gai, gai. <laughs> <laughs> mila zielos eratzak. Hemen eh. arrillen betiro, ibilkizena. Sí. Almeija zontzi, legazkari. Almeija ten ibiltzezen, askoatzen matuzen, geienetek dik. Eta gero eme, ibiltze zen margotzen pixar bat eta... Gara. Aio de aio gore ziren. E? Eh? Aio rebat ja aio gore ziren. Gala zile zen. Gala zile sí zen. Gala zile zen. Ja. <tikotan gazeta, tikotan> bat kontu deibatek apurtu zuen magia guztia. Deibat izan nuen, baina bueno, magia azbetetako deibat izan zen ere Dena magia bilakatu zen. Hemen koldobike eta koldobike eta makarela koldobika. Bueno... Hor, jolazin, jolazin, zuhez irrikitutazitza joan hau entzuten ari bat eta txinuan bezala eduritzen madizia ez, ez, ez, ondarbiko kauza dire ondarbiko kontua dire eta ondarbiko jendearekin egindakoak elgrabatutakoak, eh? eta abitzenagoan txeter zaizkit e, bururatzen baina hori xari ginen mutron pasalokoko banko batian han xerlekuan han xari ginen kontu kontu kontuaren ginen eta gure pare-parean genoan txingu dibadiak Hori zen, maria haroi etzak goikio betgi fakizen, binean bueno, batela bat zirenan, txalupak, gero belak, belerukeroa ikusten genetun. Eta kontu kontari, koldobik eta koldobik, mariluizat eta mariluizat, mariluizat, mariluizat, mariluizat, mariluizat, mariluizat. Marilu. Bueno, badez, base hona din salto bat, ze iruite bat batek, eta laroita bostu laura bat ikifakizen bestia, beraz, txikitako kontuak, boroitzapenak, bila, alda, aldaketak izaten zituzte, eh? Em, abesti bat jarri duko dut ontsio bertan Entzun ditugu ale batzuek gaur eh, musika dantzagarria nahi nizuen ifini Eta musika dantzagarria entzuten ari gera Teknotronikain perla hori aspaldiko partez entzun berri dugu Eta bueno, meni bilakari nahi zen bitartean mm, Ba besteren bat jarriko dizuet eh, En askarrako joan dadin, de guzti hau, ez? Zai guztian zirritu eta dizei guzti hau. Bueno, ba nik ez dakit, baina nik jarriko dut e... garirena abesti bat, eta hau xe, bera, amets. Zatoz jadani gara Atos ni gana ni gana beldorrega nen galdet berriz ere eta aurrera fakida da zurekituta itsaio abenduantzartuta daude 2011garren uh, abenduaren 2011aren abenduaren gaur beratzi ja bai bai eh ostra nastenai naizor 8tzi ja dut i makarela ez zen ondostille du burua 8tzi bihar beratzi ostirala gaur 8 hau egiten den momentuan zuek ipar arrozaren hostian hasta lanetan antsita ratetik entzuten nahiko zaste eta dire, eh? ondar biko kontu adire ibia Iza, isa, iza, iza, iza zelten zion, kodobik eri arrantzale zer bat. Korrontiak handitzen nahi zirela. Aroia goti fakizela eta arriskua, arriskua basa hola. Iza, korrika goti. Etorri, aisa, askar goti. Venga, etorztea bilan, zerti kan, segituan urak, elamango, elamateko arriskuan jarriko zaituzte. Beno, zaitzen ez erpasatzen, eh? Hemen, kodobik, alkain egin. Burtroonen hitzen, ere, eh? baina hurreko egunean. Bata moja gaztien esan duz? Bai, hori gaztien. Eta bestiak? Bestia, bigarrona, soltera. Ez gongaia. Ahizia zahonta fillakuak, eh? Eta... E. E. Lehenko txarra, lehenko txarra da hitzen izketan, irratien hagin ditu, ez oso egokila, neskazarra hitze, igabiltzia. Ez azarra da hitzia? Ez omen da... Txar-xamarra, esan ez bezala... Bueno, lego zedak, kostumbriak. Uai, utxuratzarra dira, oie, minio, ez tezo so mendela oso egokilaz, esan ez bezala, neska sarra denda, ez duena... Bueno, Makarela ez daki ondoa saltzen gauzka. Gabaz eh? batzutan trabatu denaiz, batzutan ez zindire gauzak ezti dira atetzen. Ez odola bezala ibiltzen alde bat, ez bueno, odola tarteka ez dara ere. Horre horrematu xamar da biltzen, eh? ikusten nis santzu hartzen ari diot, giruari, egualdileari, harori, euratsari, nahi dizia mesela esan, egualdilean ikustot aldaketa ekarriko duela, baina oh, esaten ez dire, aspagetik eta arko duela, negu eldu dela, eldu dela, eldu dela, baina noa hendikan, elur malutik ez, esan denoten, baten batek ez, bo, ez anomen. Dauzez, eskiatzea faten direnak, ba, <laughs> eskiatu gabe, asekarri beharko dire surfeik jen, ez dakit olatu izango diren denentzat zata, batien batian, igual, Esta olatu que este ditorko hainbeste surflari eta olatu gutxi baita, eh, eta hainbeste eskiatzaile eta elurrik ez, zikontuak, e? Eta girua zen, ba narrastenari gera, za se ondatzen, siaro era bat, agaboo, iguali aldatzen, bero, hotz hotz bero isu garria i holdia urgeiegii dena desorekatua, baina bueno, señen, señen gatik, eta ni gustu guregatik dela. Ba, abesti bat urrena, beste abesti eh dantzagarri bat jarriko dizuet. Hauxe, horrein aukeran jarri du Just dance, pump, dena da Pump out, pump up, the jump Come play, holako zerbait, eh? Arrek zo peskaderi jortzera O, arrezko peskaderi jortzera, bai, eh? Baina, bueno, utziko dugu momentu batian Kodobik eri, eta gu jarraituko dugu Hemen, ba, musika jartzen Eta ondoren, ba, ikolgo doikekin Nogu era berrizera, eh? Baina bitartean hup, hup. Berri, oso da, berzti berri E, oso baizki, eh? hori niretzako, eh? hau, kale galante egin dudana. Abaik, bera bitarra ero Bai. Abaik? Bera edo guzti hundar bitarra. Arrantzalea? Arrantzalea. Gainetan e? Arrantzalea. Arrantzalea ero bat? Gura atzin, Arrantzaleak eta denak. Eta zeme alabat? Eta famosa Severina. Severina. Peskaderilla zuena. Arintxu. Arintxu. Kontu ah. iztilek. Arrande ginen zuen, Gervisa. Ba. Arrexu peskaderilla hor txera. Tifeno konduan. Tifeno konduan. Tifeno konduan. Itxe txiki bat. Tifeno bat egin tife zen. Ogan dago heladerilla. Ah, zera en Valenciana hori heladeria valenciana nu? Ah, nola jarri du? Ba. No, ba. Pues Oren ondoko itxiorren horren bajuan zuen zera Bure luz, eh, eh, nice, the... Bueno, zen bat, hasta keri eritzen egiten, horaintxe bertan, hemen, silozi benean ez dakit ere, egoaize, bufada batek, buru harinduna, nastu, koropillatu, koropillatu, eros dakitze, baina ez naiz gai, musika behar duen bezala jartzeko, gauzaba jarri nahi, eta ez dut lortzen, nisertakit, iragarkila direlako, erostirelako, bai, baietuzte dut, ze nini jarri nuena, Ustedz, o ancho de la torrela. Hey ¡Ausche! Suéltzat. ¡Venga! ¡Vaña la gustilla entzalda! ¡Las palco partes! ¡Venga besos! ¡Quemical proguesel! ¡Hey, boy! ¡Hey, boy! Venga. ¡Big boys! perla The Chemical Brothers e eh, eh, bo eh, girl abesti dantzagarri honekin eh, eman diago pixka bat mm, zera bat putzatxo bat zaiuari zerrekitu atri zaiuan edik bai, azken bolagan zentitzen itzen bai, putzu batin sartu zartut loian geldituen ere nire bota zarra bate batek esantzen buzera <laughs> bueno bai, jarko dizut beste pixka bat eee eh, horarekin jelako koldoikekin. Baina, soño oso txara baldimala, beste zerbaitera pasako gaitun edo gaituk. Bueno, miokero, kontatu dina zedek, hirinko miastu kontatu gure iztua. Zer gaiti kontatu erden historia guztia? Bueno, nahi, zan eskero. Hama pues, joan zen, mediko bat, especialista na, zer da. Historia osarroiek, dene era guztitakoak, eh? Gaitu nahi beste ospiaz, gaitu beste fama. Kuego, fama edarra. Fama erra, kontu kontari, koldo behik hor, eta... Dorre irukizatzen da beti eta zendatzen da miomen bienten betiro bostiak. To, ze gauzak elditzen dinarideak, gaitza bat kontatzen, eta... Gaitza batak Ba, irpidein atipisea bat jakitik ezta txera ja, bat Eta ondoko zinatzen zuen. Eh? Ondo zuk aldatzen zuelako. lako. Eta kuratxak, Ni nik zatenen betiro, nik joan gona esatzen Madri ere ikastera zer bat. Zubesat, atxek izatezen? Ba, atxek ba. izatezen, atxek izatezen, Zuma, bueno. Elisa Ia izan mendikitxetik ateko ¿no? Eta gero alako bat bueno, Ise bera marcharen itxero joa Eza nion, a, are, are basun ezkamia Eta joan intzion Ozpintzion, ose, haren part, partez Haren partez eza nion esbon, Arun joa Gero, confianza con la cunyata, suen itxia. Bueno, vince. I riberta, entorre, biskati castanik ere, cos cosinen. Sucali, biskati castanik ere, biskari perillistatzen, defari. Claro, per senti, raiz. ama, pero totson se necatu, pescaderia, sote irunen, tandikanea, atuna salkoen. Aztro, santsen, sen orduan, irunen de Horten-Samiguel al dia, oi, això? E, se San Juan, Plazara, orduan. No. San Juan, Plazaren, es vistiau. O en Berrilla no le indulta, en vez de plaza Sarvacer, bueno, ser plaza de, de venta de, esto, de verdura hasta... ¿Va, San Miguel o es? ¿San Miguel en Nevada hasta que... vai, San Miguel Ah, va, ya I me pillan, va. Miuriz en Gochillo. Gochillo. Va, va. Baina badaan plaza, nondaguan, no zekali zen aduarek, zekali. Parraldek kaliz egzpadaan zera, e, frantziko biriek... Bai, jatzi zen txalentak ere, no? Betitze zen aldien... Aduan, a... nata, no? Aduan, Aduan Basta, eta nol... Aduan adean ez. Aduan egzta... Eta gara faltetzen. Eta aldi negatu tortzen zen, eta zuek, itxian Klaro. Zaldei nahi behar. Orduan ikatzak... Ikatzak zaltzen, egurra bilakoan behar. Zurtik... Zuek, zuek itxera. Zurtak ez? Eta zera itxeko berri? Nola fatuntzi ninten zuen? Eh? Nola jaten? Nimen joan ninten bitzik ginen, dortzen karboneriak zulta hor berten bazen Ni haitzuk etu dute, mazkumiek ondarrikoak joe, mendiro fatuntzi dela, eta hal, zutzen eta Zama hundileak hartu da Ekartzen tisuta... Ba. Baina ezak emmenen batzai nuten hunduan... Hor bian, batzai... Karbonerilla... Hor bian, ofizio bat ziren, eh? Ikatzkinia esatzen dena... Ikatzkinia... Ikatzkinia... Ikatzkinia... Ikatzkinia... Karbonerua... Eh? Ba. Karbonerua... Ba. Bizkatzkinia bat duen... Ura zen, txerri mutu ratzura... Eta, eitxu dugu Ipurdire bai, haitxuta guazillena... Eta, bienbenidan kontuak ere bai... Eta, kontuak ere bai... utzipina... Eta, uh, e, omen historio, ondarbikon kontu kontari abak, guztinti batez. Zer mat historio, eh? Bimenira lutsipi, eta denetarik, eh? Pertsonai, ospetsua mutur, purdi, olakoak. Eta, bai, zirrikitutate izaietan, kabila daukate tokia dokate. Eta baita musika. Olako musika ere, eh? <tusurra> get down down the old town come get down kastetan zuek neska cuadrilik eta atzuma luzes sakindu nagaitortzen direla mudita neska ta putzura baina atzera eta switch zer deni ni oso kabar den zeni satinzu disti sutintzen ne musu batak baken itsela ikasten baken itsela seda barkora hartu zirene eta gerangoki go eta nengo tentsi etzasuntzilu orok kanalin potentzien kontroli kontroli kontroli ber or tokotokotokotasak luzetasen direzu Eta, honetik erartu eta batzukurua, eta darrepentik izutu eta Eta, gehiagoa guirizatua. Eta, mundiak urtara eta neskagoa guztiak urtara, eta neskagoa guztiak urtara. Eta, nerezen araka alazatzen du, amak, eskaderia zuen. Eta, arek, bañadorik, ematen zuten nugar, klava. Eta, jarri, chikote batekin amarratu. Eta, bañatu No. Javi, Te perris, e gusete, doctor. Y doctor, de tablero, harimetsa de gella. Taberish eguzki tenido afto. Eguzto zer inbates banya. Horduko gatzia sarra gero zer zer banyadori eta gizi sai gozenor. No, ya doy osate zubakatu sarbatke. Sarbatke, horma bisu. Alengo garaia goia eta izan. Aya ketan den garaigo larbia eta. Siku sautitu. Likuko. Chigiruko gero tsi deia. Batatu ate tsi. Guaitare oso jende gutxi, eh que se se te que veo. Me he echado a recapitularne un poco, está bien. ni cena no lo entiendo. Esto que llevo sin digan nada. Vale, vale, sí. Es... Ni me estoy leyendo. A lo mejor. Pensar de nada, nada que tiene.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 demoni guztietako bai nora ez da ez dut ezekozu hor beste banko ah, retan agotzi eta emateten kezke zen danza lartsaleko okup sulaiko zera ah, aretara han eusien motet baita eta hemen aise gehisko jotzen da Erizola haste gainen beti alfarriño otebiñentetik, eta Josean Agetuz, uña biso no gailo Eman da kondarrak Karriatu eta gantzua Eman da kondarrak Kachuzkata nondarrak Orain harriko skorrak Orain ez zinda ezen Onda batxirlatiz dira txuan Onda arribiko harrak Arzuri Arrantzara fateko Idorretik aini bera Martingala proposa Ondarriko herrian Arrantzale herrian Garaibetako bekiariko bena Neskame joaten dira Emakume guztiak itzuri ere Oitxetan Herri fuxiek bezana Onda biko erdian Niende pila bat Desberdina Egon horrela dago Hautez learen Baitan horregatik dea Denetarik bat da denetari Onda bingelditzen da Herri paketua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 Atzerri karrazkok, xentimori gabe laudelako, galditu dira, letxean. Nara, nara, nara, xosik ez badagoa, eh? landatxe batetako, ere ezingo da. Nuna ibaduzu ogilla, ogilla ez berdina, Ekin degian, garestia eta fina diru duen antzat Aze pagutsa ondarbila bizira Betila agun onak, betila agun onak Tapile bat, tapile bat, agun onak Ekin moditu ondarbilan Ditu, eta jatian, era maten aukean, lehantzatzen batera Bixi hurik baldin bada, arrozela ditutakua Eta bazken marra juaren bala